Capitolul 4. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Atâta putere de biruință avem asupra diavolului, asupra lumii și asupra eului nostru vechi, câtă supunere avem față de Dumnezeu. Supunerea totală față de Dumnezeu este condiția principală a unei vieți creștine normale, a unei vieți fericite și roditoare. Cine se supune cu adevărat lui Dumnezeu, și Dumnezeu se supune lui, și cel contopit cu Dumnezeu are puterea lui Dumnezeu. Stropul contopit cu marea devine mare și are puterea mării. E limpede adevărul despre predarea sau supunerea față de Dumnezeu, însă nimic nu-i mai potrivnic firii noastre ca supunerea. Și totuși numai în supunere putem găsi adevărata viață și fericire. Noi nu vom fi liniștiți și fericiți decât atunci când voința noastră va fi de acord cu voința lui Dumnezeu și când vom fi învățat să primim fără cârtire toate hotărârile sale. Fără supunere nu este sfințenie. A refuza cineva să se supună lui Dumnezeu înseamnă a se împotrivi puterii sale, a pune la îndoială înțelepciunea sa, a se îndoi de dragostea sa, a disprețui cuvântul său. Noi vom înainta în sfințenie în măsura în care vom ști să ne plecăm în fața a ceea ce vom recunoaște ca fiind voia lui Dumnezeu, a asculta de toate poruncile sale și a primi cu recunoștință tot ceea ce mâna sa ne împarte. Fără supunere nu e mântuire. Pentru a fi izbăviți de mânia viitoare, noi trebuie să recunoaștem dreptatea lui Dumnezeu, să mărturisim păcatele noastre, căutând iertarea prin credința în Domnul Isus Hristos, în jertfa lui răscumpărătoare. Poți fi foarte învățat în ale scripturii și totuși să nu fii supus lui Dumnezeu, să nu fii lepădat de tine însuți, deci să nu fii mântuit. Franz Delitz, învățatul german tălmăcitor al Vechiului Testament, era în tinerețea sa stăpânit de raționalism. Voia să învețe limba arabă și în scopul acesta a căutat un misionar evreu care lucrase în Constantinopol timp de 10 ani. Acesta, un creștin credincios, a căutat să-i facă mai întâi cunoscut slava lui Hristos. Franz l-a primit însă cu multă nepăsare. Înainte de a se depărta de el, martorul lui Hristos i-a spus Noi în Turcia avem un proverb. Un învățat înțelege pe un om simplu, însă un om simplu nu înțelege pe un învățat pentru că el n-a fost niciodată învățat. Tot așa un credincios înțelege pe un necredincios pentru că și el a fost odată necredincios, dar un necredincios nu înțelege pe un credincios pentru că el n-a fost niciodată credincios. Ca o săgeată din cer au pătruns aceste cuvinte în inima lui Franț, el s-a întors acasă îngândurat. A recunoscut că îi lipsea tocmai lucrul de căpetenie. Pe drum s-a făcut lumină în sufletul său. Puterea de viața mântuitorului l-a pătruns și s-a supus lui fără să mai caute la firea sa. Împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. În măsura în care suntem supuși lui Dumnezeu, avem putere să ne împotrivim diavolului. Zicea Sfântul Ioan gură de aur, Cine a pornit război contra diavolului s-a împăcat cu Dumnezeu, căci nimeni nu se poate împotrivi diavolului dacă mai întâi nu s-a supus lui Dumnezeu. Războiul cu diavolul pune capăt războiului dus împotriva lui Dumnezeu. Orice credincios poate să se aștepte să fie atacat de diavolul. El este vrăjmașul nostru și pândește neîncetat un prilej ca să ne facă rău. El ne ispitește să cădem în păcat, pe urmă ne aruncă în deznădejde, învinuindu-ne. O veche carte zice, cine nu-și pierde cumpătul în fața unui dușman peste măsură de puternic și cumplit, acela nu suferă înfrângere. Adică îi te împotrivești cu dârzenie. Diavolul, spunea Shakespeare, este aspru și nu-i place să fie tratat cu asprime. Ca urmaș ai Domnului Iisus, nu trebuie să discutăm cu diavolul, ci trebuie să ne împotrivim lui tari în credință și el va fugi de la noi. Cine discută cu diavolul va fi înfrânt. Zice filozoful Lucian Blaga, în ce faci satanei concesiunea de a discuta cu el, poți fi sigur că te bate în dialectică și te convinge. Să nu stăm în defensivă, în apărare, căci cine se apără numai pierde lupta. Ofensiva este adevărata stare a creștinului, adevărul nu dă niciodată înapoi. Înaintarea în liniște este caracteristica lui. Să nu fugim de diavolul, ci el să fugă de noi. Și face acest lucru numai când ne vede ascuns în Hristos și pe Hristos ascuns în noi. Un băiețel a venit odată la tatăl său, care era credincios Domnului Iisus Hristos și l-a întrebat. Tată, este diavolul mai tare decât mine? Da, copilul meu, i-a răspuns tatăl. Este el mai tare decât tine? a întrebat băiatul mai departe. Da, copilul meu, este mai tare decât mine, a răspuns tatăl. Micuțul s-a uitat mirat la tatăl său și l-a întrebat iarăși. Dar tată, este diavolul mai tare decât Domnul Isus? Nu, copilul meu, i-a răspuns tatăl. Domnul Isus este mai tare decât el. Băiatul a adăugat: Atunci, tată, eu nu mă tem de diavolul. O fetiță de 12-13 ani s-a hotărât să urmeze pe Domnul Isus, predându-se lui. Unchiul ei a întrebat-o: Și zi tu așa, mărioaro, te-ai hotărât să urmezi lui Isus? Da, unchiule, și sunt foarte fericită că l-am aflat pe el, scumpul meu mântuitor. Dar când va veni diavolul să te ispitească, ce vei face? Ai tu putere să te lupți cu el? O, nu, eu mă tem de diavolul. Când însă voi simți că bate la ușa inimii mele, încercând să intre înăuntru și să mă tragă la vreun păcat, am să rog pe Domnul Isus și am să-i zic, Doamne Iisuse, cineva bate la ușa inimii mele. Mie mi-e frică și te rog pe tine să vii să vezi cine este. Și când diavolul va vedea pe Domnul Iisus, o să spună negreșit, Am greșit adresa și va pleca. Minunat răspuns! Să te împotrivești diavolului tot timpul printr-o legătură puternică cu Domnul Iisus și atunci să fii sigur că el va fugi. Într-o localitate din sudul Franței este un turn vestit numit Turnul Statorniciei. În secolul al XVIII-lea au fost închise în el niște femei vinovate de faptul că au rămas credincioase Domnului Isus. Ce nu s-a încercat pentru a le face să se lepede de credința în mântuitorul lor? Foame, chinuri, rugăminți, amenințări cu moartea. Dar în zadar, toate au rămas neclintite în credința lor. Una din ele a dus lupta 38 de ani, fără să slăbească în statornicia ei. Mâna unei femei scrisese pe zidul acestei închisori un cuvânt care a rămas în inimile tuturor ca un cuvânt de ordine. Împotriviți-vă! Scriitorul rus, Soljenițin, spunea Noi nu putem, noi nu vrem să credem că piedicile exterioare sunt mai tari decât spiritul nostru. Puterile din afara noastră nu ne pot birui când este vorba de primirea sau neprimirea adevărului, dacă Duhul nostru vrea să se împotrivească. Împotriviți-vă diavolului, tari în și el va fugi de la voi. Unui câine, dacă îi dai odată un os, vine iar, dar dacă îl gonești cu băta nu mai vine, așa și noi cu diavolul. Da, să ne împotrivim vrăjmașului sufletelor noastre, păcatului, îndoielii sub orice înfățișare, chiar și sub cea a unui înger de lumină. Să ne împotrivim lumii, când ne cere să ne facem una cu ea, părăsind pe Domnul. Să ne împotrivim de la început, ca nu cumva păcatul să facă spărtură în sufletul nostru, să ne împotrivim oricât ne-ar costa, și pentru aceasta să ne sprijinim pe acela care este stânca viacurilor, pe Domnul Isus Hristos, numai în legătură cu El vom putea să rămânem neclintiți. Ai noștri, noi numai suntem ce ai tăi, Isuse veci Că-n tine cer trec avem Cu haruri Mi și mi De mi Nimic, nimic n pe lume Nici noi ai noi Ștri nu suntem, n încredem în preasfăină toți numele, ca în vecii Suse să te avem. preț ales ne-ai cumpărat ca robnici când să nu mai fi, de duncul lumii și păcat, noi liberi, liberi să trăim nimic, nimic N-avem pe lume, Nici noi ai noștri nu suntem, Ne-ncredem în preasfântăți nume, Ca-n sus să te avem. Versetul 8. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oamenii cu inima împărțită. Omul trebuie să vină la izvorul de apă și să bea, nu izvorul la om. Omul trebuie să se apropie de Dumnezeu, să se întoarcă la el ca să primească mântuirea și nu Dumnezeu să se întoarcă la om. Când omul este cu adevărul și adevărul este cu omul, Domnul este cu voi când sunteți cu El. Ioan 15 cu 4 Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, spunea Domnul Isus. Acesta e drumul normal al mântuirii, al desăvârșirii și al fericirii. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Vrei să fii fericit? Apropie-te de Dumnezeu și El se va apropia de tine. Un Dumnezeu la distanță, ținut de tine la distanță prin păcat și neascultare, nu-ți folosește la nimic. Iată ce spunea Beethoven, marele compozitor, pe când compunea sinfonia a noua. Nimic mai sublim decât să te apropii de Dumnezeu și a putea infiltra în speța umană razele divinității. Odinioară psalmistul spunea, psalmul 73 cu 28, Cât pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu, pe Domnul Dumnezeu fac locul meu de adăpost. Fericirea este numai în Dumnezeu, în contopirea cu El, prin credința în Domnul Iisus Hristos. Cine se contopește cu Dumnezeu are o personalitate nouă și veșnică. Goethe zicea, cea mai înaltă fericire a omului este personalitatea, dar nu poți avea cu adevărat personalitate decât în Hristos, în Dumnezeu, când El devine eul tău. Păcatul desființează personalitatea omului, diavolul nu are personalitate. Un înțelept, vorbind despre fericire, spunea, Fericirea este devenire, împlinire treptată, fericirea se elaborează zi de zi, în lungul întregii existențe. Numai în Hristos omul devine om și se împlinește cu adevărat, pentru că Hristos îl eliberează de păcat. Păcatul îi răpește omului starea de om și îl coboară în rândul animalelor. Unde este păcat, nu este fericire. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Dragostea face pași spre dragoste. Cu cât iubim mai mult pe cineva, cu atât mai mult căutăm să fim mai aproape de el. Dragostea înlătură distanțele, iar lipsa ei le mărește atât de mult încât niciodată două suflete nu se vor putea întâlni, chiar dacă cu trupurile vor fi alăturea. Un proverb indian spune... Cine este drag inimii noastre, ne este aproape, chiar când locuiește departe. Cine nu e în inima noastră, este departe de noi, chiar dacă locuiește aproape. Dacă vrem să fim iubiți de Dumnezeu și să ne adăpăm sufletele din izvorul iubirii, să ne apropiem cu credință de El, în clipa în care pașii noștri se îndreaptă spre El, pașii Lui mai mult se îndreaptă spre noi. El nu se poate apropia de noi chiar dacă ar vrea, dacă nu avem credință și dacă nu vrem. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, cu atât mai îndurător se va apropia El de noi. El stă aproape de noi și așteaptă un semn din partea noastră. Credința este semnul pe care îl facem lui Dumnezeu. Numai acest semn este observat de El și atunci îndată se apropie de noi. Adevărata apropiere de Dumnezeu este aceea când îl lăsăm să intre în inima noastră, împodobind-o cu covoarele lepădării de sine, ale smereniei și ale dragostei. Cine este aproape de Dumnezeu este aproape și de frați și de ceilalți oameni. Dragostea apropie două ființe, însă cea mai mică pată înlătură dragostea pentru că ea este ochiul celor două ființe care se iubesc. Cine s-a contopit în iubire are un singur ochi, dragostea. Să nu lăsăm nicio murdărie să pătrundă în acest ochi, îl orbește. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Inima murdară este o inima împărțită și inima împărțită este o inima murdară. Foarte puțini oameni n-au inima împărțită și inimile împărțite sunt cele mai chinuite inimi pentru că alergând în mai multe direcții deodată se rup. Inimile împărțite sunt locașul cel mai plăcut pentru diavolul. Numele deavol este format din două cuvinte grecești, dia și bolos, și înseamnă a arunca în două direcții. Numai inima predată în întregime lui Dumnezeu este o inimă curată și întreagă. Cine a trecut 100% de partea lui Dumnezeu, cine s-a contopit cu el prin credință și pocăință, a devenit una cu sfințenia și curăția, pentru că Dumnezeu este de trei ori sfânt. Totuși credinciosul adevărat trebuie să se curățească necurmat de gândurile lui firești, de anumite apucături ale trupului de carne și de tot praful lumesc care se prinde de ființa lui. Odată, marele învățat evreu Hilel, după ce a ținut o lecție cu ucenicii săi despre curățenie, a plecat pe drum însoțit de câțiva ucenici. Rabi, încotro te duci?" l au întrebat ucenicii. Să fac o baie," a răspuns învățatul. Este oare aceasta o datorie religioasă?" Hilel le-a răspuns. Dacă un om pus să răzuiască și să curețe statuile de piatră consacrate zeilor, păgâni și regilor, este plătit pentru munca aceasta, iar după aceea este înnobilat, cu atât mai mult trebuie să am grijă de corpul meu, eu care sunt făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Numai o curățire necurmată în sângele Domnului Isus și în apa sfințită a adevărului cuvântului lui Dumnezeu ne dăruiește o stare plăcută înaintea lui Dumnezeu, o stare normală în Hristos și o viață de adevărați lucrători pe ogorul Evangheliei. Zicea Sfântul Vasile cel Mare, nici o oglindă murdară nu poate primi reflectări și imagini, nici sufletul care este robit de grijile vieții și întunecat de patimile unei cugetări trupești nu poate primi lumina Duhului Sfânt. O adevărată predare în mâna Domnului ne păstrează și o stare de curăție în toate privințele. Copii ai Lui Dumnezeu, frații mei, să fim ferestre curate, pentru ca oricine privește prin noi să vadă limpede orizontul împărăției Lui Dumnezeu, să vadă limpede Harul Mântuitor adus de Domnul Isus Hristos, să vadă limpede pe Dumnezeul Harului în orice timp și în orice loc. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Cartea Iacov, capitolul 4, versetele 7 și 8. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Apropiați-vă de Dumnezeu și el se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Spre slava Domnului cântăm cântarea Ai noștri noi nu mai suntem. Ai noștri noi nu mai suntem Ce-ai tăi suse pe vecii că tine cerul întreg ave Cu haruri mii și mii de mii Mic, nimic, n pe lume, Nici noi ai noștri nu suntem, N-încredem în toți nume, ca veci vecii suse să te avem. Preț ales Ne-ai cumpărat Ca robnici când Să nu mai fi De Duhul lumii Și păcat, Noi liberi Liberi să trăim Nimic, nimic N-avem pe lume Nici noi ai noștri Nu te ne credem în preasfântuți nume Ca-n vecii suse să te avem. curăție să păstre al nostru vas ne contenim, ca-n să stăm, cu-n duc supus și umilit. Nimic, nimic N-aveem pe lume, nici noi ai noștri nu sunt Ne încredem în noi, toți nume, ca în vechii Suse se te avem. Cuget vrem Să fim de plin Cei mântuiți Căci dragostea-n frumsețea e E mai când suntem uniți Nimic, nimic n'avem avem pe lume nici noi ai noștri, nu suntem, ne crede prea sfână toți nume, can veci suse să te avem. Când nu-i robit al nostru Do, Când cerul vieții iese nimic, Când numai tu ne ești pastor, Atunci suntem uniți de plin. Nimic, nimic n-avem, Lume. Nici noi ai noștri nu suntem, Ne-ncredem în ne, prea sfântuți nume, Cam vecii sunt să se te avem.